Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er klokken blevet 13.05 og det er nok engang blevet tid til Danmarks eneste holdningsbærende mediemagasin sendt direkte fra Radio 24/7's studiet. Mit navn det er Mikkel Andersen og ved siden af min side der står som altid den gode Henrik Fortrup. Det gør jeg nemlig og i dag skal vi igennem tre større emner i vores udsendelse. Fordi er regeringens ønsker om en bro over Kattegat nu en plan, eller er det en drøm? Det var Danmarks Radio og regeringen ikke helt enige om, men det var regeringen, der fik trumfet sin udlægning igen. Vi får en repræsentant fra Danmarks Radio studie om lidt til at fortælle, hvem det egentlig er, der bestemmer, når der skal redigeres på Danmarks Radio, om det er DR eller det er spindoktorerne i regeringen. Så har øh, direktøren for J.B. Politikken, Stig Ørskov, i et indlæg forleden øh, i politikken skrevet, at, citat, gnaver i egen armslængde. Og der var så ikke så meget tvivl om, at der var der en slet reference til nærværende radio, altså 24-7. Men er man man tænker lidt efter, i virkeligheden mindre i lommen på staten, hvis man får 60 millioner kroner årlige mediestøtte, ligesom JP Politikken gør, til at drive avis for, end hvis man som denne radio får 95 millioner at lave radio for. Det debatterer Stier Oskov, altså direktøren for JP Politikens Hus, med direktøren for denne radio, Radio 24 Sus, Jørgen Ramskov, lige om lidt. Og til sidst, så skal vi se på, om Facebook virkelig er så farligt, at man helt skal droppe platformen. Vi har lidt tidligere i dag talt med programmets faste Facebook-ekspert, Philip Valberg, som undertegnet også tager en lille debat med. Du lytter til Radio 24-7. Ja, efter nogle hestblæsende medieuger, Mikkel, så er der måske sådan lidt mere stille nu. Lidt, skal vi kalde det stillhed, før stormen inden politikerne for, for alvor går i gang med med medieforhandlingerne. det skulle efter eftersigende gøre inden så forfærdelig længe. Men, men lidt er der dog sket her på Mediefronten. For eksempel har weekend fået sig en ny øh, site. Ja, de har simpelthen fået sig et, et website, de har faktisk altid haft det, men jeg tror, de første, jeg har opdaget, at det faktisk fandtes, fordi det var... Øh Uden at være ondt ved de gode folk over i, uh, i pilestrædet. Det var måske en lille smule antiqueret, Men uh, nu er det altså lykkedes dem at, at få banket et, et website op, som, som er ganske flot. Det er sådan lidt minimalistisk i design, og der er ikke rigtig nogen nogen, så man kan have, læse deres long reads i sådan et uforstyrret og, og casual format. Men jeg synes jo på måde, det er tankevækkende. Altså, nu siger du, at uh, weekendavisen har haft et, et oldnordisk antiqueret uh, website. Men, men tilbage står jo at altså, at weekendavisen er en af de få, danske udgivelser, der rent faktisk tjener penge, til trods for uh, den manglende udvikling, i hvert fald indtil nu, på, på, på den IT-fronten. Ja, ja, det er jo lidt ironisk et eller andet sted, fordi man må sige, de har faktisk haft en forretningsmodel, der bare fungerede. De udgiver deres avis en enkelt gang om ugen. Man kunne måske, hvis man vil være en lille smule ironisk, måske også kæve, at det var i virkeligheden mere en magasin, der var trygt på avispapir end det var en avis i klassisk forstand, men deres økonomi har jo hængt rigtig, rigtig godt sammen, uden at man på en eller anden måde har været nødsaget til at opsætte paywalls eller noget andet. Men jeg tror måske, at de gerne vil blande sig en lille smule i samfundsdebatten også, og det er i hvert fald lykkedes. I sidste uge, der havde radio herinde på 24-7, Anna-Sophie Aller hun havde et indlæg i uh, avisen om omskæring, der blev heftigt delt og debatteret ikke mindst af, af undertegnet, som også har beskæftiget landet sig i omskæringsdebatten. Og i, i den her uge, jamen, der har de så igen uh, indlæg, som de faktisk har fået online, og som på en eller anden måde, end man tidligere har set, formår. Og ligesom komme lidt ud over rampen, for man må nok sige, at weekendavisens debatstof har været sådan en lille smule sted, moderligt behandlet i hvert fald, øh, fordi det har været låst inde i avisen, og det er ikke rigtigt, at jeg kunne komme altså ud og det. Og så engang imellem har vi så set Krasnik stille op forskellige steder, og der har så også haft en, en temmelig stor gennemtratskraft, synes jeg, man må sige. Men nu, nu lader man så også Facebook og, og nettet i det hele taget være, være for øh, avisens... Ja, altså i hvert fald i, i et vist omfang. Altså, de smider en enkelt artikel eller to ud, og det, jeg tror, at man går efter ligesom på en eller anden måde at vise sig over for også de yngre generationer, at man faktisk findes som medier, og så antager jeg, at man håber på, at de også går ind og tegner et, et abonnement på papirvisen. Ja, det er gratis at læse hvilken på nettet, eller hvad? Det er gratis at læse et par artikler, og et enkelt debatindlæg, og, og nogle enkelte af de sådan lidt mere profilerede artikler. Men, men langt fra det hele, der skal man simpelthen tegne et abonnement på papirvisen, som man har skulle gøre hed til, hvis man vil læse det der. Og ellers er det store jo for dig jo, Henrik. Det har jo været. Peter Smigel, jeg har jo læst at du har blandet der gevaldigt i i debatten om at ja, skulle komme gode... der til at jeg går i i forsvar for, for store Peter Peter den store. Det gør jeg fordi altså jeg, jeg synes jo hele at det ser forkønt ud at han sidder der Peter Smigel og giver den som bowlarm interviewer for i en eller anden på en eller anden russisk tv-kanal, men jeg synes også at der er et klatant mål af hykleri i al den der kritik af, af Peter Smigel, fordi man må jo forstå på kritikerne at det som russerne gør er så forfærdeligt at uh, Peter Smigel skal holde sig langt væk fra at op ...på Russia Today. Fair nok, det kan man mene. Men, men, men så er det bare, det undrer mig en lille smule, at de samme kritikere ikke har problemer med, at det danske fodboldlandshold stiller op til, til, til, til VM i Rusland i sommer. Og, og det forekommer mig lidt, at det måske er en smule skævt, at Peter Smeichel på sine ganske vist brede skuldre skal bære det hele i forhold til Rusland. Altså, jeg vil have respekt for, for kritikken af Peter Smeichel, hvis... Hvis man så ville føre den helt ud og sige, okay, så giver vi køb på, at vi skal øh, nyde fodboldlandsholdet i kamp til sommer, fordi der er altså, det er, i en større sags tjeneste, holder vi dem hjemme, men det er der ikke nogen noget til at sige. Men som mediemand, hvis vi nu skal være sådan lidt i lidt, lidt mødekommenkrig og en lille smule, så må man jo sige, altså, at Russia Today er jo kendt for at være noget kontroversielt, mere eller mindre russisk statsmedie, hvor journalister er flygtet skrigende fra, fordi de har nogle redaktionelle principper, som ikke helt flugter med, med de gængser. Der må man vel sige, kunne man ikke godt sige, at måske er det legitimt nok, at han gør det, der er det er ikke noget, der skal forbydes, men dømmekraftsmæssigt er det så ikke en lille smule uheldigt, man måske ligefrem sådan går hen og bliver... Øh indirekte ja. jo Putins håndgange mand. Præcis, og dermed blåstempler øh, russerne og deres politik i Ukraine og deres holdning til homoseksuelle osv. Så videre, så videre, hvad man nu har hørt af, af kritik rettet mod Peter Mark. Men pointen er jo, at præcis den samme kritik kan du rette mod at de danske fodbolddrengene, når de løber på banen derovre i Rusland, fordi de er jo også med til at blåstemple dybest set øh, Putins pro pro projekt og, og, og der synes jeg bare, hvis man siger A, så må man også sige B. Jeg har intet øh, altså, problem med at kritisere russer eller Putin for den sags skyld. Jeg synes bare, det er en smule ensomt for øh, Peter Michael, at han skal være den eneste, der ikke må øh, give den som Putins forlængede arm, når vi reelt også gør det øh, her i Danmark, når vi lader fodboldlandsholdet tage til, øh, til Moskva. Men den, den eneste lille forskel er vel, at trods alt er fodboldlandsholdet ikke betalt indirekte af Putin. Og det er, kunne man vel godt argumentere, for Peter Smeichel Jo, men så er der jo så andre, der, der tjener gode penge på, uh, på Putins projekt her til sommer. Altså TV2 for eksempel, som tror mig, de uh, ser frem med stor forventning til, til VM fodbold, fordi det er der masser af penge i. Hvad, hvad, er, uh, hvad, hvad er det etiske i det, når man ser problemer i, at Peter Smeichel tjener penge på, at der er VM i sommer? Altså, jeg, jeg har bare svært ved at se uh, sammenhængen. Jeg kan, kan så konstatere, at uh, samme... Uh, problem har, øh, med at se samlingen har Christian Jensen, der er chefredaktør på politikken. Han synes også, det er doppenvaret. Så, så er der, i hvert fald er der, er der to her i landet nu, der øh, forsvarer øh, Peter den Store, og det er undertegnet og, og Christian Jensen for politikken. Ja, altså, jeg vil sige, for min eget vedkommende kommer jeg til at boykotte den her slutrunde, ligesom jeg har boykottet alle andre slutrunder nogensinde, for jeg interesserer mig Du ved mig dårligt, hvor mange, hvor, hvor mange der er på et fodboldråd. Fodbold. Det er 11, kan jeg hilse at <laughs> sige. Du lytter til Radio 24 /7. Er det en spændoktor i Transportministeriet, der redigerer Danmarks Radio, eller er det trods alt Danmarks Radio? Spørgsmålet er blevet stillet efter, at Radio 24 gennem en aktindsigt har fået fingrene i en mailkorspondance mellem en journalist fra DR's politisk redaktion og en medarbejder hos Transportminister Ole Birk Olsen. Mailen tager afsæt i en historie, som DR havde fået solo af Transportministeren, nemlig at Ole Birk Olsen har planer om at bygge en bro over Kattegat. Klusen planer er central, for den indgår i det artikeludkast, som det er til Transportministeriet, men i Spindoktorens svar, der er planer streget ud og erstattet med ordet drømmen. Og det er, øh, følger rettelsen, i den artikel, som ender med at blive bragt på DRDK, der omtales Transportministerens drøm. Christian Lindhardt, du er indholdschef i Danmarks Radio. Velkommen til. Tak. Jeg kan godt tænke mig at vide, er det sådan en almindelig praksis i Danmarks Radio og på Danmarks Radios politiske redaktion, at man indhenter grønt lys fra regeringen, inden man sender nyheder ud til jeres brugere? Det kan jeg garantere for, at det ikke er. Men det er jo det, der er sket her, ikke? Jo, det, der er sket her, det er også det, vi har været ude at sige, siden at øh, historien kom frem i fredags, det er, at det, der er sket i det her tilfælde, det er en fejl. Det er ikke sådan, at vi skal sende vores artikler til godkendelse i nogle ministerier, og de skal heller ikke have mulighed for at gå ind og redigere i dem. Så det har vi sagt meget tydeligt i, siden det kom ud, og det har vi også gjort over for de involverede redaktioner, sagt, at det det ikke er sådan her, vi skal agere. Skal bare forstå, er fejlen, at artiklen er sendt over, eller er fejlen, at man retter? Jeg synes, der er to forskellige ting i det her. Det er, jeg synes, det er en fejl, at man sender hele artiklen over i det her tilfælde. Det synes jeg er en fejl. Det vil jeg ikke udelukke. Kan være relevant at sende artikler øh, til kilder i andre tilfælde, øh, så det vil jeg ikke sige, at, ikke, øh, at det må vi aldrig gøre. Men i sådan et tilfælde her, øh, der synes jeg, det er forkert at gøre det. Og så synes jeg, det er en fejl, at vi går ind og retter ordet planer til drømmen. Jeg synes godt, at øh, ordet planer var ikke helt faktuelt rigtigt, men jeg synes, drømmen er for, øh, for, øh, ja, for positivt lavet, kan man sige. Det er, det er det, regeringen gerne vil have, at øh, vi skriver, og det kommer vi til at skrive, og det er en fejl. Der... Altså, ja, for, for måske lige at forklare det for lytterne, så er den, den konkrete forskel i forhold til drøm og plan naturligvis, at den plan insinuerer, at det er noget, som ligesom er på tegnebrættet, som der er konkrete, hvad kan man sige, udrullningsplaner for, hvordan man gennemfører, hvor drøm måske er lidt mere diffust end en hensigtserklæring. Men det, jeg godt kunne tænke mig at, at vide, Christian, det er, altså, hvordan kan sådan, hvordan, hvordan de her to fejl, som du nævner, hvordan kan det opså, hvad er det, der, egentlig er konkret, der er sket? Øh at det, der er sket, det er, at øh, journalisten, som har siddet med det her, har vil været helt... Det er jo et udspil fra... Eller det er transportministeren, som har øh, en historie, han gerne vil fortælle. Øh, journalisten vil være sikker på, at der ikke er fejl i den historie, øh, som han laver, så han sender artiklen for at se, er det rigtigt forstået, er det det her, transportministeren mener. Men det er vel godt nok? Det er vel godt nok, det er det også. Der, hvor fejlen opstår, det er jo, at, øh, at man går ind og, og retter øh, noget til noget, som som jeg synes, der ikke er dækning for. Jeg synes ikke, der er dækning for drømmen. Der kunne, det ville have været fint, hvis der havde stået transportministerens drøm, for eksempel. Men at skrive drømmen, så er det ligesom vores allesammens drøm. Øh, og det er der jo på ingen måde at tale om. Så der går det ind og bliver et ladet ord, som vi ligesom starter med. Men, men nu holder det lige fast, fordi nu har du så sagt, ja, det var en fejl at skrive drømmen. Ja. Men jeg kan ikke helt finde ud af, om Danmarks radio synes, det er forkert at fremsende artikler, man påtænker at bringe på DRDK, eller udsendelser, man har tænkt sig at bringe til avisen til kilderne, inden de bliver bragt. Der vil jeg sige, der kan være tilfælde, hvor jeg synes, det er helt i orden at gøre det. Jeg synes ikke, det er i orden i det her tilfælde. Der er et professionelt forhold mellem journalisten og, hvad hedder det, ministeriet. Hvis noget journalisten er i tvivl om noget konkret i artiklen, så skal han spørge til det en gang til, og så rette det. Men der kan være, mange, der kan være tilfælde, hvor jeg sagtens kan se, at det kan være relevant at sende en hel artikel til en kilde. Det kan være, hvis det er ekstremt kompliceret videnskabeligt stof, for eksempel. Om man har talt med en eller anden professor i kvantefysik, eller hvad det nu kan være at man så ser, har jeg forstået det her rigtigt? Vi gør det jo for brugernes skyld. Altså, det skal være for brugernes skyld, vi gør det, og ikke for kildens skyld. Det kan også være et tilfælde, for eksempel, hvor en person, en case, står frem øh, og, vil, og fortæller et eller andet, som er meget, meget tæt på. En 18-årig pige i Vestjylland, hvordan er det at springe ud på et øh, gymnasium eller sådan noget ting. Der vil jeg sige, der vil det være i orden at lade hende se artiklen, inden vi øh, kører den ud. Øh har vi forstået dig rigtigt, og du bliver, føler du, du bliver fremstillet rigtigt, fordi det er en meget stor ting for en. Så vil sige, der kan være tilfælde, hvor det er i orden, der kan være tilfælde, hvor det ikke er i orden. Der, hvor det ikke er i orden, det er, når det handler om kritisk journalistik, hvor vi for eksempel skal gå magthæverne eller virksomheder eller organisationer efter i sømne, der skal de selvfølgelig ikke have vores artikler og læse dem igennem. Simon Andersen, du er redaktionschef her på, på kanalen på 24-7, og det var en aktindsigt fra, jeg ved ikke om det var fra dig eller fra en af dine journalister, der, der, skal vi kalde det, afsløret, at der havde foregået den her meldkorrespondence mellem den pågældende DR-journalist og, og Transportministeriet. Du ser det her som et mere sådan, som udtryk for et mere ordnet principelt problem, forstår jeg. Ja, det er jeg nervøs for, er i virkeligheden, at, at, at, at hvad skal vi sige, den her aftalekultur, som vi ser for fuld udblæsning i forbindelse med den her historie, Christian Lennart siger det sådan at selv, transportministeren har en historie, han gerne vil ud med. Altså, det er en historie, som ministeren eller ministeren går til DR med. Der laves jo tydeligvis en aftale om, at der skal laves en netartil kl. 21, det fremgår af materialet. Den bliver så frigivet allerede 20, 59. Og så kommer den som tophistorie i øh, 2130'erne, altså Danmarks største medie med hundredvis af tusinder af seere, der sidder og ser en glad ulle birk, et glad endelig øh, hele den borlige blok, der står sammen om et fantastisk infrastrukturprojekt. Øh, og jeg synes i virkeligheden, at, at, at når jeg lagde det ud, var det egentlig mest for, for at drille en lille smule, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg, jeg ser mere det her som et tegn på, eller jeg frygter, og det kan være, at du kan besvare det, Christian Lindhardt, om det, om det er tilfældet. Om der her er tale om, om et, at, at, at hvad skal vi sige, at der bliver flettet så meget fingre mellem den, der gerne vil give en historie, og den journalist, i det her tilfælde på DM, det kunne jo også have været en morgenavis, hvad kunne det være, der så gerne vil have en historie, om der simpelthen opstår et så tæt bånd, eller en så tæt forståelse, at artiklen bliver jo sendt i den ånd, kan, kan I ikke lige kigge den igennem og se om er okay, men også at det kommer til at præge, hvad skal vi sige, hele den dækning, der så kommer i 21.30 Man skal jo ikke undervurdere tv visen 21.30, det er jo der, hvor hovedparten af menneskerne i det her land danner sig indtryk af, hvad der er vigtigt, og ikke nok med det, hvordan skal man forstå virkeligheden. Og fra journalistikken ved vi jo, at den første vinkel vinder. Det vil sige, at hvis en øh, lad os sige, et politisk udspil, som det her jo så er, præsenteres venligt, realistisk, muligt, spændende, så er det den tanke, der rodfester sig inde i folk. Og det vil sige, at alle, der har siddet og set TV-avisen den aften, de går jo lettere øh, numsen fra deres øh, sofa og tænker wow, altså, hvad mener man er en bruger, men altså, hvor er det spændende, der er interview med bilister, der holder i de lange, kedelige færgekøer op med Målslinjen, der siger, nej, hvor jeg nu glæder mig til, at vi ikke længere skal holde her. Den første bid med Ole Birk, det er, øh, hvor han siger, øh, der er mange, mange danskere, der vil kunne spare bare en time eller halvanden i deres transport mellem Sjæll og den østlige del af Jylland. Så det lykkes Ole Birk via et raffineret arbejde, og få plantet en fantastisk historie til i tv ukritisk. Og det er der, jeg gerne vil hen. Fordi det spørgsmål, der rejser sig, det er, om det enten sådan konkret, eller i virkeligheden bare har ligget som en forståelse, at, at, at det præsenteres så glad, eller rettere ladeglade, som men, det jo men, gør, men, fuldstændig ukritisk. Og for... det er jo virkelig der, jeg synes, det er spændende. Christian Lindhardt, i forlængelse af det, som, som Simon Andersen siger her, I får en solohistorie. Der er ikke andre, der har den, den der pågældende dag. 21-30'eren kan det, vi journalister kalder, break øhm, Er det så sådan? Det er så selvfølgelig ikke nedskrevet nogen steder, men er det en indforståelse, at I får noget solo? det er I glade for, til gengæld afstår I fra at lægge en alt for kritisk vinkel på det her? Det kan jeg 100% afvise, at sådan en aftale vil vi aldrig nogensinde gå med til at lave en Nej, aftale Nej, det ikke, der, om, at... der ligger en aftale, men Nej. ligger det sådan indforstået? Nej, det ligger heller ikke indforstået. At der, vi, har, vi har fået masser udspil, som vi har behandlet både, øh, kritisk og... Øh, altså, jeg har, jeg har da været ude for, at der er folk, der er sted, nu, ikke, nu arbejder jeg ikke selv øh, med, med fingrene ned i sopedasen, men, men ja, tidligere, der er selv arbejdet som øh, almindelig reporter, har jeg da tit været ude for, at øh, folk, der vil med historie, så betingede sig, at øh, så kom der heller ikke nogen kritiske øh, røster på. Øh, og det, det, det siger man blankt nej til. Altså... Vi redigerer historien, hvad for en vinkling vi lægger, og hvordan vi følger op på den, og hvem vi inviterer i studiet, og hvem vi interviewer. Den redigeringsret ligger 100 hos os. Men, men Simon, altså, hvis der kom en tilsvarende og gav dig et tilbud om en solohistorie, som det her er, den trods alt en ret stor. Hvad, hvad, altså, vil du så blankt afvise den og sige, at uh, det vi, kan vi slet ikke arbejde med, uh, de vilkår, som bliver opstillet her, eller hvordan? Altså, vi, øh, typisk vi er vi hierarkiet jo, i medien være sådan, sådan noget, får vi slet ikke tilbudt. Så derfor er jeg meget, meget sjældent. Men lad os antage, det nu øh, sket. alligevel. Jeg, det, jeg tror sagtens, at vi kunne komme til at begå, Øh, en, en, en lignende fejl, men jeg håber virkelig at i vores interviewform, øh, nu skal vi sige, at vores interviews er jo meget lange, vores flader er meget lange, at, at vi der vil give plads til øh, også de kritiske spørgsmål, og det er jo det, der er fuldstændig fraværende, synes jeg, i den her historie. Øh, så, øh, altså, jeg håber virkelig, at, at vi vil have spurgt til, jamen, altså, hvordan kan I 0,1 pludselig, for den bro, der for kort tid siden ikke var realistisk, hvordan, hvordan kan den pludselig blive realistisk? Og i hvert fald vil jeg sørge for, det håber jeg da også Danmarks Radio øh, har gjort, øh, efterfølgende virkelig været, nu, nu sidder jeg her med agtindsigt, nu blev det præsenteret sådan, som om jeg har søgt agtindsigt i kommunikationen mellem DR og Transportministeriet overhovedet ikke. Det er det, PIT kalder tilfældighedsfond. vi søger søgt i halv om broen. Øh, og, og så kan man jo gå ned i, hvor de er de her øh, beregninger i virkeligheden. Altså, hvordan er, hvordan er det muligt at lave det her brugprojekt så den er temmelig meget ud af det blå. Og i virkeligheden kan man jo også sige, at nu skal man jo aldrig spille bagklåen, og transportministeriet har travlt med at få ændret ordet plan til drøm, så kunne det måske også være en påmindelse. Altså det er jo næsten et Freudian slip fra min sted om, Gud. Altså, tror de selv på det her? Fordi den entydige præsentation i 21.30'erne er jo, det her det, det, det er super realistisk. Hele vinklingen, hele den måde, klippen er brugt på, både for Billister, for Ole Birker og Kim Kristensen, der siger, nu skal vi i gang, så kan den være færdig om 12-13 år, det er jo den her brug af virkelighed. Og samtidig ved vi altså, transportminister, der har måske alligevel siden hvis man har tænkt, planer, kunne det blive til, til, til drøm, eller du siger så, at det skulle have været transportministerens drøm, men drømme er jo sjældent kvalificeret til at komme, til at komme i, i, i TV-avisen. Så... så jeg vil jo aldrig, Morten Henrik, som har lavet den her historie, er jo et super samvittighedsfuldt og dygtig menneske med en lang fortid. Jeg vil jo aldrig nogensinde mistænke en eneste journalist noget sted, og heller, slet ikke i Danmarks Radio, for at sidde uh, Ole, det er Ole, gider godt lave en positiv historie, og så lover jeg, at du får en sol. Det vil aldrig ske. Så det er mere, hvad skal vi sige, uh, det der hedder skriften på væggen, er der, sådan en, er, der, er der sådan en logik, man kommer til at arbejde med? Ja, og så, uh, så vil jeg bare... En forståelse af, af venligheden, som, som, som, som man i virkeligheden ikke kan, kan rigtig få plads i. Og det er jo det, jeg synes, der er perspektiv i den aftalekultur, der findes øh, nogle steder. Det er, at jeg, jeg, jeg tror godt påstå, at jeg tror, at det ligger implicit i, hvad skal vi sige, den aftalekultur, at du får noget til gengæld, bliver det behandlet pænt. For men den aftale, ikke... den aftale er ikke blevet indgået. Ja, og du, og jeg, du det... kan jo også godt se, uh, uh, det er også blevet slået op på din uh, Facebook-tråd, at der er blevet lavet forskellige kritiske artikler om projektet også, hvor både politikere, naturfredningsforeninger og andre har været ude og kritisere det her projekt. Så det er jo ikke, fordi vi har sagt, vi skal nok behandle jeres projekt pænt, hvis, øh, hvis vi får historien. Sådan foregår jeg det ikke, og det ved du også godt, at det ikke men det er jo også det, jeg siger, Christian. Ja. Jeg siger, det så, kan, kan så, slet så, ikke forstå. Så, så der er ikke begået en fejl i, i, i vores behandling af historien, ud over det, vi startede med at snakke om, omkring, at det ord her, konkret ord, er blevet rettet, og vi ikke burde have sendt artiklen til gennemsyn. Men jeg vil give dig ret i, at vi skal være opmærksomme på den her aftalekultur. Vi, vi skal passe på, at vi ikke ligger for meget ondt for spænd og, og aftaler, men derfor til at sige, at man ikke må indgå aftaler omkring lancering af historier. Det mener jeg sagtens, man kan gøre. Det er også til de brugernes interesse. Hvis der, hvis der kommer et stort udspil, så er det godt for journalisterne, hvis vi har nogle dage til at sætte os ind i det, forberede det, formidle det, øh, tale med de rigtige eksperter, tale med de rigtige kilder og cases osv., så det kan være en til fordel for begge parter. Mm. Og det blev den sidste bemærkning i denne debat om aftale kultur. Uh, Christian Lindhardt, indholdsredaktør på Danmarks Radio. Tak fordi du kiggede forbi. Og også tak til dig, Simon Andersen, relationschef her på kanalen. Du lytter til Radio 24 /7. Det sociale medie Facebook er i den grad i vælten i disse uger. Kongreshøringen med Mark Zuckerberg har sat gang i bekymringerne om hvad alle steds nærværende Facebook bruger, eller måske rettere misbruger vores data til. Men er der nu også noget at være så nervøs for? Burde det i virkeligheden kunne komme bag på nogen, at Facebook skal have noget for ulejligheden, når de stiller platform til rådighed for store dele af verdens befolkning? Til at diskutere det emne har vi ringet op til Q&As faste Facebook-ekspert, lektor Philip Valberg, og så skifter min kære kollega Mikkel Andersen også lige, altså bare for en stund, værtshatten ud med eksperthatten. For her i programmet plejer vi jo at bryste os af, at vi er holdningssporne, så nu springer Andersen ud som Facebook-kommentator. Og så skal jeg efter fat i evne forsøge at facilitere debatten. Vi starter med dig, Philip Valberg. Hvad tænker du, har Facebook udviklet sig til et, man kunne måske kalde det, Big Brother is watching you monster? der er ikke nogen tvivl om, at Facebook er et datamonster af en helt anden karakter. Når man så siger det, så skal man selvfølgelig huske, at Facebook er jo ikke alene om at være det. Der er jo andre virksomheder derude, som i den grad også... Øh, har høstet vores data øh, i kun enormt øh, astronomisk, øh, ufatteligt omfang. Æm, så Facebook er et datamonster. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Der er bare også andre derude, der, der, på, der når øh, Facebook. For eksempel Google. Men er det et problem, Valberg? Det er jo et rigtig svært spørgsmål, fordi at... Jeg er jo både for og imod, og det er jo virkelig en kompleks størrelse, og som man nok kan gøre, så tvungler jeg også selv med det, om det er et problem eller ej. Jeg tror egentlig, jeg falder tilbage på, at jeg forholder mig kritisk til det her. Fordi problemet er, når der bliver samlet så meget data op om mig som bruger, jamen så... Er det du nærmest et spørgsmål om tid, før det forlader Facebook øh, med enten Facebooks øh, vilje eller uvilje, øh, eller at det bliver misbrugt i en eller anden omfang. Når så meget data bliver koncentreret, så kan der opstå uhensigtsmæssige situationer. Mikkel Andersen, som jeg antydede i min introduktion, øh, så øh, synes du, det her det er lidt øh, hysterisk øh, med den her bekymring, fordi, hvad er problemet? Du ser ikke det store problem, for jeg. Nej, altså, altså, jeg vil sige, at jeg kan jo sagtens se et problem. Det, jeg bare har jagt det er, at jeg synes, der er enormt mange på sådan, de, på, særligt på selve Facebook, som, hvor der er kommet sådan en maskinestormerisk reaktion, og den vil jeg sige, det er ikke, fordi jeg, jeg fornemmer, Philip, han måske er specielt meget en eksponent for den, men sådan en ligesom, åh oh, nej, Facebook er det her frygtelige sted, som på en eller anden måde indfører. Altså, det, det har enormt store negative konsekvenser at være på Facebook. Og der synes jeg, at der er sådan et ekko af sådan en teknologiforskrækkelse, som minder meget om det, vi tidligere har set i forhold til, til tv og radio og video og altså øh, alle mulige andre teknologier, som man tidligere tænkte, det, de var på en eller anden måde havde et enormt dystopisk potentiale, men for den almindelige bruger, altså jeg kan jo sagtens se, at det selvfølgelig er et problem med Cambridge Analytica, at kunne udnytte forskellige brugerdata via datahul der i øvrigt blev lukket for fire år siden. Men, men for den almindelige bruger der er på Facebook, den helt almindelige danske Facebook bruger, der må man jo bare konstatere for mig at se, jamen der har Facebook egentlig ikke gjort andet end det de hele tiden har lovet. De har leveret en platform, og så har de de her mere eller mindre ringe, synes jeg jo, målrettede så Jeg vil jo ønske, at de var lige så godt målrettet som, som Amazons var. For jeg synes jo altid når jeg kører bøger, så får jeg nogle gode boganbefalinger. Men Facebook bliver ved med at vise mig det Bluetooth headset, som jeg i øvrigt købte for fire måneder siden, ikke? Så, så, så, så jeg synes at den her med, at det er sådan noget med, åh nej, jeg dåner, fordi det er så forfærdeligt, at, at, at Facebook indsamler mine data, men altså prøv at høre, de gennemsnitlige -site har haft en million registreringer af, af ens adfærd på nettet via cookies de sidste ti år eller sådan et eller andet, ikke? Så, så, så det er mere det, jeg ligesom, i hvert fald i den klumme, jeg skrev om det på Berlin, skal sådan opulere imod. Det er den her sådan lidt, lidt sådan trendy, hyperskeptiske teknologiforskrækkelse, der er kommet i forhold til Facebook. Ja, ja, og hvorfor egentlig det, Valberg? Hvorfor være så teknologiforskrækket? Fordi man kunne jo argumentere for, at jamen, selvfølgelig skal Facebook have noget for ulejligheden, når, når, når vi alle sammen bruger deres platform. Det, det, det burde vel ikke kunne komme bag på nogen? Nej, og Facebook skal selvfølgelig også have noget for at stille en så fantastisk platform, som Facebook jo alligevel er til, til rådighed. Um, og det synes jeg jo egentlig også... Jeg tror egentlig, at er nok ikke i bundgrund er så langt fra den anden. Vi siger det måske på lidt forskellige måder. Men jeg tror heller ikke... Det opfatter mig heller ikke som en digital maskinestommer, fordi jeg kan sagtens se fornuften i at bruge Facebook. Jeg er også også ikke på Facebook. Jeg er også ikke på Twitter. Jeg er også ikke på LinkedIn. og Det bliver jeg, og det er jeg rigtig glad for. Jeg tror, det der egentlig er essensen... Det, jeg tror, mange håber på, i jeg håber på, og jeg, håber, jeg tror også mange andre håber på, det er, at vi får en akribisk stilling til til, hvad det er, der egentlig foregår. Og det kan egentlig kun ses som noget positivt, hvis det går igennem, og at de problemstillinger, som Facebook har været igennem nu her, egentlig, så at sige, er anløbsdelen til det, fordi at vi har, vi har brug for at forholde os mere kritisk til de digitale services, vi får stillet til rådighed, der er det oftest, hvor vi så ender med at være produktet. Men, men kunne jeg måske spørge lidt, lidt, lidt dumt? Altså, gør det ondt på nogen, eller i det her tilfælde på Mikkel Andersen, at han får tilsendt en, en reklame på et Bluetooth-sæt, som han har købt? Altså, hvad, hvad, hvad er problemet? Nej, nej, det gør det jo ikke. Og det, det er jo også, også derfor, at vi skal forholde os sådan, forholdsvis nuanceret til det her, og egentlig forholde os mere kritisk end, end sådan... Altså, en vi forholder os kritisk til det, men dermed sagt jeg ikke, at vi ikke skal bruge Facebook. Det, vi skal jo blot være klar over, den mekanisme, der ligger bag det, og det kan man sige, det er vi de tre sådan forholdsvige klar over. Jeg er også sikker på, at mange af dem, der lytter til det her, er forholdsvig klar over sådan præmissen for at bruge Facebook og meget data Facebook egentlig samler om altså ind omkring os. Men, men hvis du tager den store befolkning, så er jeg ikke sikker på, at folk har den forståelse af Facebook, som, som, som nok vi måske kan skabe i, i den her debat. Men, men kan du give eksempler på noget, der hæ, i godsøren er værre end at få tilsendt en, en reklame nej. for noget, som, som man, man i andre sammenhæng har vist uh, Facebook, at man nej. interesserer sig for? Nej, nej, heller... nej, nej det kan jeg egentlig ikke. Jeg har ikke nogen liv, øh, liggende klar i lasten, vi kan trække frem. Æ, det vil ellers altid være godt. Men jeg, jeg er egentlig bange for, jeg er mere nervøs eller kritisk i forhold til den lange bane, fordi når så meget data altså centraliseres omkring os individer, så kan det også meget let bruges og misbruges. Og på samme måde som jeg ikke ønsker massiv lokning i, i, i, i, i Danmark, for det ønsker jeg ikke, det mener jeg er dybt problematisk, fordi at det er dybt problematisk at samle så meget data og stille det til rådighed for øh, regeringen og politiet osv., og ikke, at jeg har, jeg har tillid til de mennesker, der er der nu, og det er i sig selv et mirakel, men, men hvad med dem, der kommer om fem år, om ti år, om tyve år? Og hvem siger, at det er Mark Zuckerberg, der sidder som CEO hos Facebook om fem år? Hvem er det, der siger, at det ikke er en helt anden person, som udnytter vores data på en helt anden måde og en helt ekstrem grad? Hvad siger du til det, Mikkel? Altså, en ting er, at det, her, det er forstandige folk, der sidder der nu, men, men hvem ved, hvem der er der om fem-ti år? Jo, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et reelt problem, men jeg synes, øh, altså, jeg synes det, det man tit ignorerer i forbindelse med de her diskussioner omkring Facebook, det er, at mange af de ting, der bliver udlagt som problemer, også er en del af funktionaliteten i det. Altså for eksempel, når jeg kører i tog øh, mellem Aarhus og København. Som jeg gør, hvad du hellere. Al og... Alt for ofte. Men hvad det hedder. Øh, så, så kan jeg jo lige pludselig se, at så dukker der annoncer op for tog ved i Middelfart, eller sådan et eller andet, når jeg kører forbi. Og det kan man selvfølgelig synes, er det nogen er. Jeg har traf... tit stoppet og besøgt tog Nej, det. Har jeg ikke. det har jeg ikke. Jeg har tit tænkt over, at det kunne være lækkert, og, og jeg ved også, at, at transportcenteret lidt nord for Vejle skulle vist være virkelig udsøgt. Men, men, men hvad det hedder. Øh... Ja, der kan jo, altså, og, og på samme vis, altså, der, der, så ved Facebook jo selvfølgelig, Jamen, måske vil jeg være interesseret i at købe et eller andet, fordi nu er jeg i nærheden af det, og så er deres målrettede annoncer pludselig målrettet mig. Men på den anden side er det også en del af at funktionaliteten på Facebook, at jeg kan blive tilbudt events, altså begivenheder, eller jeg kan, der, altså de på alle mulige måder kan bruge de data, som de har, til at gøre Facebook-oplevelsen bedre for mig. Og, og det er jo netop det, der, der er pointen. Meget af det her, som man kritiserer, er, at, at, at, at der bliver delt data på Facebook. Jamen, det er jo en social platform, så data skal deles, og produktet bliver bedre. Ligesom Google i øvrigt også gør, jo mere viden de får om os. Og, det, og det, er ikke fordi, det er ikke fordi, jeg vil underkende, at der er et reelt dilemma, for jeg kan sagtens se i hænderne på, på, på, på folk, der vil ene det ondt, så kan de jo bruges til, altså, du gode Gud, jeg, jeg har jo set det der Google Maps timeline, jeg ved ikke, om folk kender det, men altså, Google ved jo, hvor jeg har været henne i, i detaljer de sidste seks år, ikke? Det, det er også ret fascinerende at sidde og tænke, hvad man så lavede den 3. august 2013. Men, men, men, men, men, men, men, men, men altså, stadigvæk er det jo en del af det, vi godt ja. kan lide ved det. Men min problem, min skepsis for så at sige, du Facebook hælder benzin på bålet, når det gælder min, sådan, ja, sådan, min kritikstillingssæng til, til Facebook, når jeg for eksempel forsøger at gå ind og downloade den information, altså downloade min information fra Facebook, det er jo sådan en mulighed, der er, der er, og det fylder alt efter, hvor aktiv eller inaktiv man har været på Facebook, så fylder det jo noget forskelligt. Men grundlæggende set kan man gå ind og downloade alt den, skulle man i hvert fald tro al ens data fra Facebook, når man så, for, for, det er sådan en mulighed, man har. Uanset hvad, især når jeg downloadede det her i, i formiddags, bare lige for at tjekke op på det, det er noget tid, siden jeg gjorde det sidste, så var det sjovt lige at pløje igennem. Og så lagde jeg mærke til den tekst, der stod derinde, og det er sådan der, benzin for alvor bliver hældt på, der står, at... Al den data, som jeg har delt med Facebook, det er ikke al data om mig på Facebook, det er al den data, som jeg har udstillet øh, for Facebook. Spørgsmålet er så, hvad er alt den data, som Facebook i øvrigt har samlet ind om mig? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke få adgang til, og jeg har ikke noget forhold til det. Så problemet er, at der er sådan nogle gange et hemmelighedskrammeri, og det er nok også der, hvor sådan. Uh, det begynder at gå ind over mit hoved. Hemmelighedskrammeri fra Facebook-siden. Og hvis man ser senatet, eller og høringerne, de to høringer i kongressen. Øh, jamen, så er det på samme måde, at der var nogle spørgsmål, hvor Mark Zuckerberg undviggede i helt ekstrem grad. Fordi at han ikke ønskede at gå i detaljer med det. Og det er der, hvor Hvad var det, det, det? Nu spørger jeg så. I hvertagtigt, men nysgerrigt. Ja, men for eksempel, så var det i forhold til, øh, i forhold til, hvis du nu øh, ikke har en Facebook-profil, og hvor meget data, så bliver det om dig. Fordi der er jo også tracking cookies, øh, tracking, uh, tracking scripts, undskyld, øh, på en øh, lang række sites. For eksempel, Jyllandsposten, Bergen, skal ekstra bladet BT øh, Og politikken bare for at nævne nogle medier, øh, hvor Facebook kan se, og spore din adfærd, uanset om du er ind eller ej. Men, men, men der er jo dem, der vil sige til alt skepsisen i forhold til, nu, nu taler vi Facebook, jamen for pokker, hvis man er så nervøs, så, så bliv væk fra det. Ja, og det er jo en reel mulighed. Men på, og, og det siger jeg egentlig heller ikke. Det samme, sådan har jeg det egentlig slet ikke. Jeg synes egentlig blot, at vi kan, selvom vi, ikke, vi betaler ikke noget for det, og derfor skal vi også være på med, hvor mange krav vi stiller til. Hvis vi grundlæggende set ikke kan lide lukken i bagvedet, så må vi skride. Og men så synes jeg også bare, at det er et godt produkt. Jeg kan egentlig godt lide rigtig mange ting med Facebook, og jeg er, ikke, jeg er ikke maskinstormer på den måde. Jeg synes bare, at det er nok tid til, at vi tager en diskussion om, hvordan, hvad det er, hvor meget Facebook får lov til at fylde, og hvor meget Facebook får lov til at indsamle om os, hvor lidt transparent Facebook får lov til at være. Og det er jo den diskussion, vi har lige netop nu, Mikkel Andersen. Jamen, altså, jeg, jeg, er, jo, jeg er jo enig i, altså, det man kan sige, og nu hvis jeg nu lige et kort øjeblik skulle prøve at tage den på, jeg synes jo, det interessante spørgsmål, det er, hvad, hvad, hvad kan man gøre juridisk? Fordi det er vel, vi er ja. måske kommet til det punkt nu, hvor man kan sige, at Facebook er blevet så store, og det har været Wild West, at et eller andet niveau af politisk regulering er fornuftigt, men jeg synes, og det er sådan helt min egen, jeg synes, det er meget svært at se, hvor man trækker grænsen, fordi jeg er egentlig ikke nødvendigvis positivt indstillet over for, at politikerne blander sig alt for meget i noget, som jeg ikke tror alt, alt for mange af dem er, er overvældende belastet med forståelse af eller viden Nej. om. Hvad vi også så i kongressøgerne med det Ja, lige præcis. Altså i de to høringer så vi jo gentagende gange. Altså det smil, Mark Zuckerberg fik pulp, altså, altså serveret, da han måtte forklare, Øh, jeg kan ikke huske, hvilken af de to høringer, det var, ja. hvor man forklarer, at Facebook jo tjener penge ved at køre annoncer på sitet. Det var jo, altså, det smil sagde jo det hele. Altså, Mark Zuckerberg forklarer internetet øh, til, til, til, til oftest mænd i en men ret høj øh, gennemsnitsalder. Det var stærkt underholdende. Øh, så jo, altså, man kan vidensniveauet var ikke, var ved nogen af de her medlemmer, rigtig høj og rigtig interessant, og virkelig og de havde virkelig nogle, nogle perspektiver på, det og relevante, men, men der er også mange, mange, mange politikere, der ikke kender facebook til. Så, så det, er, det er en rigtig svær spørgsmål. Hvad, Hvad vil du sige, hvis jeg nu kaster ind i debatten, at, at hele den her opstand omkring Facebook skyldes, at det, det bare er, er, er i, i, i pakt med tidsånden at være meget bekymret ja. overvågning? Ja, ja. Altså det er simpelthen sådan en, en der, der er gået imod i det. Det er da helt sikkert, og man kan sige, det, det er jeg sådan rimelig overbevist om, øhm, at der er gået mod i. Øhm, og, jeg, og jeg har også sådan lidt, at det her, det er i udenrigspunktet en eller anden ekokrammer-diskussion, øh, der kører mellem medieeksperter, øh, holdningsdannere Og, og så, så krydret med nogle konspirationsfantaster øh, ja, derude, ikke? Fordi reelt set så tvivler jeg på, at det her har den enige stor effekt på Facebook. Jeg tror ikke på, at Facebook kan mærke det her en hat. Og alle de mennesker, der står i TV-avisen om aftenen og siger, de kritiske, eller TV2, eller whatever, at de kritiske over for Facebook, de ikke stå på Facebook, de går jo ud og skriver på Messenger til deres venner lige bagefter. Så altså... altså den er sådan lidt svær. Øhm, jeg skriver til messen, på messen, der, jeg bruger Facebook, og jeg er egentlig en meget glad og tilfreds bruger. Jeg synes bare, at vi også kan forholde os lidt kriptisk til det hele, og overveje, hvor meget Facebook egentlig får lov til men, at men, men det, som jeg egentlig fisker lidt efter, det er, om vi sådan i al vores overvågningsfascination eller skræk er ved at opfinde et problem, som i virkeligheden ikke er særlig stort. Jeg tror ikke, problemet er der ikke lige nu. Men igen, jeg, når, jeg, når jeg kigger på det her, så kigger jeg ikke på situationen i dag, for man skal egentlig altid når det gælder overvågning, tage de værste scenarier i betragtning. Og det er jo også det samme med lokning, ikke? Men jeg synes, der er en reel re re re re re kobling her. Altså igen, jeg stod der faktisk på det system, vi har i Danmark i dag. Rigtig godt. Der er stor tillid fra min side af. Jeg er jo også selv en del af staten, kan vi jeg er ansat på universitet. Lad nu det ligge, men men hvad, hvad sker der om fem år? Hvad sker der om ti år? Hvad sker der om 20 år? Og det samme med Facebook ved de jo ikke. Og hvem er det, der pludselig sidder med magten over vores data om ti år eller om fem år? Det har vi ikke anelse om, og det bliver vi altså nødt til at tage højde for. Det bliver vi mindst nødt til at tage højde for, når vi har de her større diskussioner, og der, der rækker ud over hverdagen. Altså Mikkel Andersen, dit indlæg i Berlingeren her i weekenden, det kunne vi læse sådan, at ja, altså... Det er en meget teoretisk problem, det her. Vi skal alle sammen bare slappe af. Nej, ja, det kan man måske godt. Altså, men, men det er jo sådan en henvendelse, til, hvad jeg kan sige, den, den, den for mig at se overdrevet, bekymrede, i anførselstegn, almindelige brugere. Fordi jeg synes netop, som, som, altså, at øh, måske den her hyperskeptiske overvågningsfrygt er gået lidt øh, overgiven blandt, øh, og måske også på dit ukvalificerede grundlag. Fordi mange af dem, som er meget skeptiske over for Facebook, yes. de er måske, altså jeg tror ikke, de forstår, hvad, Facebook, hvad Cambridge Analytica-skandalen egentlig i virkeligheden teknisk set gik ud på. Og, og der, der er jeg måske sådan, fordi jeg, jeg, jeg er selv tvivlende, jeg mener, at du kan legitimt sige, jam hvad skal Facebook lægge frem, når, når skal de pålægges, når Philip han gerne vil downloade sine bordata, skal han så også have lov til at se, hvad Facebook faktisk bruger dem til i alle mulige hans senere. Det, det, det mener jeg, det kan du legitimt diskutere. Men jeg synes den her idé om, at, at, at den almindelige bruger skal sådan være bange for, at åh oh, nej, nu kommer efterretningstjenesten og ser deres, deres familiefotos fra Prag i 2015, eller de sjove kattebilleder, altså det, det kan de nok godt slappe af med, fordi der er faktisk ikke nogen præcedens for, at den almindelige bruger egentlig oplever noget, der er mere negativt, end at få smidt de her lidt let irrelevante reklamer i hovedet. Og hvis jeg lige må tilføje en ting, ja. som er totalt i forlængelse af det, det er jo for eksempel, der går sådan en konspiratorisk, konspiratorisk eh, historie om, at Facebook lytter med ved samtlige vores samtaler via telefonen og Messenger og det ene og det andet. Og sådan en historie har bare fået vildt meget mærke om, om, at Facebook faktisk skulle aflytte vores samtaler. Ikke de samtaler, der foregår digitalt, nej, de samtaler, der faktisk foregår fysisk. Så hvis vi var i samme lokal, ville Facebook lytte med, og så har vi måske sagt Coca-Cola, og så lige det øjeblik bagefter kommer der en reklame for Coca-Cola i vores feed. Ja, den har jeg også og... hørt, den historie. Yes, det er simpelthen, og det er der, hvor mit test for alvor kommer i kå. Nu rammer vi noget, hvor jeg går antikonspiratorisk, fordi at når vi snakker om overvågning, så bliver vi nødt til at gå faktuelt og savligt til værk. Så hvis, medmindre man har bevis, er, at man har nogle svære antagelser, eller man virkelig har... Altså det, vi skal ikke gå ud med en... Altså, problemet er, at der er så meget LORT, der kører derude, at det også forvirrer og skader debatten. Vi bliver nødt til at have en debat om overvågning. Øhm, og det er der desværre ikke alle, der er helt helt med på, men som kører ud med nogle indiser, desværre. Ingen nævn, ingen men som kører ud med indiser. og det, det u-hat, det kan, det, det, det er sådan noget, det er fordi det mudder debatten til i uheldig grad. Og med denne opfordring til en saglig og vidensbaseret debat, fritaget for LORT, så skal du have, have <laughs> tusind tak, Philip Valberg, fordi du endnu en gang vil være med her i Q&A. Det lytter til Radio 24 /7. De, primæ... de, undskyld, de private medier læfler for støttekronerne, og Iveren efter at tjene staten er alt for stor. I hvert fald, hvis man spørger direktøren for JP Politikkens Hus, Stig Ørskov, For et indlæg i en af hans aviser, Politiken, skrev han i sidste uge, at mange af cheferne i mediebranchen skælder politikerne ud for at forbryde sig med armstængde-princippet i forhold til DR. Men de synes ikke at have nævneværdige sig ved at lade politikerne komme endnu tættere på de private medier. Blot der følger penge med. Steve Osgoog. Velkommen til. Tusind tak. Hvem er det, du er ude efter her med den her opsang? Jamen, jeg er sådan set både ude efter så at sige, dem, jeg selv er en del af, den private mediebranche, men sådan set alle dem, der betegner sig selv som free media. Jeg synes jo, det er helt afgørende, at free media er netop frie. Og det vil sige, deres primære opgave det er sådan set at tjene samfundet ved at være skal vi sige, samfundets øjne og ører. Nogle kalder det nogle gange den fjerde statsmagt. Det er ikke så meget for det udtryk, men altså, vi skal sådan set kontrollere statsmagten. Og når man skal kontrollere statsmagten så synes jeg faktisk ikke, at man samtidig skal tjene den. Og derfor er jeg meget betinget som ved, at de her blandingsøkonomier, man er i gang med at skabe, og det 24 er faktisk en af dem, hvor man har lagt en statslig opgave udbud, som handler om at få lavet taleradio, og den har man så opfordret fri medier til at søge. Det er der så et mediehus i landet, der har valgt at gøre. De andre, de stod faktisk over, fordi de ikke bryd sig om, at skulle være statens tjener, i hvert fald på de vilkår, der var dengang. Når jeg nu råber vagt i igen, så er det fordi, at jeg synes, at jeg kan både høre og se. Blandt mine kollegaer i branchen, at der er en tydelig appetit på at få lov til at drive medievirksomhed for staten. Og det kommer vi til. Men bare lige for at være helt konkret. Nu nævner du selv 24-7 stationen, vi, vi står på her. Er 24-7 i lommen på staten? Ultimativt ja. Altså, grunden til, at jeg nævner 24-7, så er det, at det er en koncession, man opererer for staten. Det er en otteårig koncession som man opererer på nogle meget specifikke vilkår. Det er sådan, at det er helt ned på, hvor mange timer, der skal sendes af hvilket programtype. Det er sådan set også sådan, at staten, helt konkret kulturministeriet, skal vide, hvem der sidder i ledelsen for 24-7, og i hvilken kan have holdninger til det. Det synes jeg helt principielt er et problem. Jeg vil så også sige, at når det gælder det konkrete indhold, og når jeg kigger på Jørgen Ramsgaard, som er direktør for 24-7, og som også står her i studiet lige for mig, så er jeg sådan set ikke bekymret for, at Jørgen Ramsgaard, han ikke så at sige, kan holde armen på afstand, og når jeg kigger på jer, der står for mig her, Henrik Fortrup og Mikkel Andersen, så er jeg heller ikke bekymret. Jeg ved, at I vil råbe op, hvis at staten eller konkrete politikere vil forsøge at presse jer. Så det er sådan set ikke den konkrete drift af 24-7 efter. Det vil jeg gerne understrege. Det er det principielle i, at frie medier vælger, så at sige, at være statens tjener, lad os bare kalde det statens lakaj, ved at gå ind og drive medievirksomhed på vegne af staten, som ultimativt er styret af staten. Og bare for at nævne det sidste, som er en af mine hovedbekymringer, det er, at når man gør det, så gør man det jo også på afgrænsede vilkår, herunder tidsafgrænsede vilkår. Det er jo sådan, at 247, den licens, som I opererer på her, det er en 8-årig licens. Når den løber til ende, så skal man sådan set undskyld mig at søge den igen, og være sikker på at kunne få den, for at kunne drive sin virksomhed videre. Og det får man jo kun, hvis man, undskyld mig, tjener staten, som staten ønsker det. Jørgen Ramskov, du har et øh, genmæld til, til Stis øh, indlæg i, øh, i dagens politikken, hvor du blandt andet øh, siger, at, øh, at Stiv Ørsgaard lader håndt om fakta. Og det er trist. Nu har du så hørt ham uddybe sine synspunkter. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for nogle fakta, han lader rundt om? Jamen, det, er jo, det er jo lige præcis debatten om, at det er klart, det er jo et fakta, at øh, vi er i lommen på, eller hvad man skal sige. Det er staten, der betaler øh, driften af den her Det er fuldstændig rigtigt. Det, jeg har saler over, er at det bliver gjort til, at vi så også tjener staten indholdsmæssigt. Det er der min grænse, og det er det, jeg forsøger at sige. Stig bruger ordet redaktionelle processer, og, og så efterspørger jeg, hvor er det i de redaktionelle processer, man kan se, at selvom staten betaler, så er det også staten, der bestemmer, hvad vi sender, hvad vi konkret bes, be, be behandler i dag, hvad vi behandlede i det røde felt eller nyhederne. Og det siger Steve også, det kan han faktisk ikke se. Og på den måde er, er, synes jeg egentlig, at debatten er fin nok, for så lad os tage en principel diskussion om, staten overhovedet skal støtte medier i et land som Danmark i lille sprog imod. Jeg blev fornuftigt lige udskidt sur over, at jeg oplevede, at rette 24-7 blev smidt ind under bussen i en debat, som er vigtigere end, end ligesom at gøre os til søndebukke og sige, at vi har, vi læffler for staten, vi tjener staten. Jeg synes, at hvis man lytter til os, så, så er det svært at se anden, at vi giver ørefiner til højre og venstre og, og, og, og har redaktionel øh, frihed. Og det synes jeg faktisk også, hvis man nu også skal, skal være lidt flink ved den, ved den grumme stat, at det er rigtigt, at der er en masse konkrete krav, men som jeg siger, de er alle sammen kvantitative. Der er to kvalitative krav i vores sendtiladelse. Vi skal have studieværter med viden og indsigt. Det kan man diskutere, hvorfor det er overhovedet nødvendigt at skrive ned. Men det står ikke desto mindre i vores sendtiladelse, om I kvalificerer til det. det. Øh, må vi lade lytterne vurdere, så skal vi have værter med markante holdninger og værdier. Der står selvfølgelig ikke et ord om, hvad for nogle holdninger og værdier. Så står der, at vi skal sende 20 timers kultur. Der står selvfølgelig ikke, at vi skal sende 5 timers nationalkonservativ kultur og 3 timers kulturradikal øh, kultur. Der står nogle rammer, ligesom der gør i DR og, og TV2, og det er derfor, jeg synes, at jeg kan sagtens argumentere for, at vi kan være redaktionelt og er redaktionelt afhængige. Uha, Det var en lige igen. Redaktionelt uafhængig. Det er det, jeg har til at imod. Jeg synes, diskussionen om det her medie, faktisk er enormt interessant og vigtig principielt. Jeg synes, den pulje, der er lagt op til, er dybt problematisk, fordi den ikke bare er én pulje. Jeg tror, jeg har talt seks puljer i det medieoplæg, der ligger. Stjælskov, du er direktør i JP Politikens Hus. I udgiver... Tre store dagblade, Ekstrabladet, Jyllandsposten og Politikken. Hvor meget modtager I årligt i støtte fra staten? Hver af de titler, du nævner, de modtager 17,5 millioner kroner i støtte. Derudover er der faktisk også andre medier i vores koncern, der modtager støtte. Så i alt der modtager JP Politikens hus i direkte mediestøtte 61 millioner kroner om året. Du kan næsten regne ud, hvad jeg krabber mig i retning af nu. Nemlig spørgsmålet om, er du så og din medievirksomhed så ikke også i lommen på staten? Det er et rigtig godt spørgsmål. Grunden til, at vi vælger at både søge, man skal faktisk søge støtten for at få den, og også modtage den, det er, at hvis vi ikke søgte, søgte støtten, så vil vores konkurrenter kunne samle den op og ville kunne bruge den støtte imod os. De vil også, hvis de valgte at lade den gå så at sige, på deres bundlinje i form af overskud, kunne tage den ud af systemet øh, og putte den i egne lommer. Vi er i JP Politines Hus ejet af to almindelige fonde, som har oplysningsvirksomhed som deres eneste forpligtelse. Øh, derfor synes vi det er vigtigt at når der er så sige, penge til rådighed i stedet for at lade den bruge på konkurrenter som kan bruge dem imod os eller den dem gøre andres lommer, så synes vi faktisk at det er vores pligt at sørge for at de bliver brugt til det der er ultimativt oplysningsvirksomhed og jeg vil også bare sådan, i alt lige nævne at vi er den private medievirksomhed som bruger flest penge på journalistik så der er sådan, sådan en grund til at vi også får lidt større midler, når det gælder relationel produktion. Men, men et af hovedpoengene i dine indlæg til Stjørsgaard er jo, at der er en risiko for, at dine kolleger læfler for staten, fordi de er afhængige af pengene fra staten. Hvorfor er der ikke en risiko for, at din virksomhed læfler for staten? Fordi det er to forskellige principper, vi taler om her. Hvis vi går tilbage til 24 og prøver at være konkrete på den, jeg vil virkelig gerne understrege, at jeg har ikke nogen som helst Tegn på øh, nogle som helst øh, hverken rygter eller noget, der ligner om, at I skulle, så at sige, være konkret styret af hverken politikere eller stat, når det gælder det konkrete indhold. Det er det principielle, jeg er efter her. Og jeg synes virkelig, virkelig, 4 er et godt eksempel, fordi efter en lidt svag start, så må man sige, at I er virkelig kommet efter den. I laver god virkelig dygtig radio. Det synes jeg er enormt fornøjeligt at se, også en privat medievirksomhed have været med til at udvikle det, sådan set. Problemet er så bare nu, at nu kommer vi så til udløbet af de otte år. Hvad sker der så? Så er der lige pludselig et hav der har alle mulige holdninger til, hvad der skal ske med jer. Og der har vi problemstilling, synes jeg, i sin essens. Nogle mener, at I skal skæres. Det er regeringen, der mener det. Nogle mener, at I skal flyttes. Og det betyder, at man i virkeligheden kommer i en situation, hvor man ikke længere er herre over, hvordan man selv i medie. Det synes jeg er virkelig ulykkeligt. Og på den måde synes jeg, at man ved at gå ind og tjene staten i udgangspunktet, så distraherer man, synes jeg, som journalister, som mediehuse. Så i virkeligheden for det, der er det allervigtigste, det er at sikre en uafhængighed til at gøre lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Men, så, men, men sti, i, sti, sti, jeg, jeg, jeg lige, Det er fordi jeg, jeg står lidt og tænker over det du, det, du siger her. jeres, jeres sådan en ligesom undskyldning forklaring på, at de vælger at modtage 60 millioner som jeg trods alt er et totalt beløb. Jeg tror at den her station får omkring 95 millioner om året. Altså, det er ligesom at i i jeres selvbevidsthed mener at I laver bedre journalistik på den måde, som i gør det end så mange andre. Men det vil alle andre der modtager statsstøtte jo også sige. Det vil det jeg vil også sige. Alle journalister vil vel sige, at vi det dig, udfylder en nødvendig Mikkel, Så lyder du lidt dårligt efter. Det okay. sagde jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg havde ingen holdninger til den type af journalistik der blev begået, hvis man kvalificerer sig til til at modtage redaktionel produktionsstøtte, så synes jeg, man skal have den, uanset hvilken type, hvilken kvalitet. Jeg ikke ud i kvalitetsmål, fordi den ved jo jeg godt alle sammen, den er individuel. Nej, det jeg er efter her, det er, at der er forskel på at gå ind og løse en konkret koncessionsopgave for staten i forhold til at modtage mediestøtte, som gives, for at du sådan set bare har journalister ansat. Der er ikke nogen krav til de journalister om, hvad de skal lave, hvor meget de skal lave af hvad. Tværtimod, den gives sådan set i nogenlunde armslængde. Men jeg skal også understrege, jeg ja, er altså ikke nogen stor tilhænger. tilhænger af nogen form for relationel direkte støtte. For så skyld heller ikke indirekte, hvis man kunne undvære den. Det er jo en af de ulykker, vi er kommet i den danske mediebranche. Det er, at der er jo alt for mange af de såkaldte private og frie medier, der faktisk modtager så stor en støtte, at de vil have svært ved at generere overskuddet. Men hvorfor siger I ikke bare nej tak? I har en bugende pengetank over på i politikens hus. Det er jo det, jeg forsøgte at forklare dig før, Henrik. Det er, at hvis vi siger nej tak, så ender pengene sådan set hos vores konkurrenter. Så kan de blive brugt til at konkurrere imod os. Det vil sige, at de principielt kan blive brugt til at udkonkurrere et privat mediehus, som sådan set ikke er sat i verden for andet, fordi vi er fonds ejer, end at producere oplysningsvirksomhed. Det synes vi simpelthen ikke, at vi kan stå og kigge på, at pengene de går den vej. De kan også blive stoppet i både, han er sagt, ejerlommer og udenlandske lomme for den sags skyld. Jeg, ja. jeg, jeg er jo meget glad for, at der ikke er nogen konkrete kritikker, det vi laver. Men, men på det principielle plan er diskussionen jo i virkeligheden, og den synes jeg er meget vigtig, det er, kan man i for du sige liv, i så lille et sprogområde som Danmark, have en mangfoldig mediebranche, uden at staten er inde og subsidiere noget. Det, kan, det, det er jo en meget principiel diskussion, hvor jeg læner mig op af, også muligvis kvæm i mit fortidige Det er, øh, at, at det, synes jeg, er, er svært at se. Jeg synes, at de private medier, det har jeg gentagende gange sagt, Jeg vil jeg gerne sige igen, synes, vi har en meget høj kvalitet af private medier i, i, i Danmark, uanset om de får støtte eller ej. Det synes jeg virkelig, vi har. Men jeg er også glad for, at vi har DR, øh, som, som, og for den sags skyld også den her radiostation, at vi har noget ekstra, fordi det tror jeg er vigtigt øh, for simpelthen bare at have tilstrækkelig mangfoldighed i, i, øh, i, øh, i, i mediebilledet. Og derefter bliver, hvis man mener det, og det kan man jo mene noget andet om, hvis man mener det, så bliver diskussionen så selvfølgelig, hvordan gør man det, så der ikke netop er øh, indflydelse? Og, og der er det bare, at jeg sondrer mellem at sige, jamen, at få udstukket en opgave, og jeg skal også være den første til at sige, at jeg synes, at, at det radio tv der lavede reglerne for at 24 7 var, var, var skæv på den for nu at sige lige det. Det er en helt absurd, konkret smørebredsel vi skal udfylde øh, om året. Den har bare, og det vil jeg gerne understrege, den har bare ikke noget med det redaktionel indhold at gøre. Den er enormt irriterende, besværlig at udfylde, fordi 20 timers kultur, 30 timers aktualitet, 5 minutters nyheder, hver time og sådan noget. Det der har været min sondring for at overhovedet at tage jobbet dengang, og som jeg også ved var, var ejernes sondring. Det var at sige, der står ikke et ord om, hvad for en type journalistik vi skal. Men, have. men jeg spørger mig ikke spørger om noget. Hvordan har du det så nu med efter jeg knoklede i efterhånden syv 7 år for for det her til at blive vellykket, jeg faktisk synes det er så står vi i situationen, hvor jeres koncession er ved at løbe ud, og så har du politikernes fingre ja. helt enige i jer, så at Jamen, sige. Der er jeg, et, jeg er et gammel gammelt sur mand, så jeg ved, at verden er et uretfærdigt sted. <laughs> altså, for at stå på den måde, at det kommer ikke... Det, jeg, jeg vil ikke klynke og sige, at vi vidste, vi havde otte år. Vi vidste, vi havde otte år til at bevise os selv. Måske endda finde øh, måder, hvor man kan lave radioen på andre måder, det har vi jo faktisk øh, lagt op til i forbindelse med vores 6-års fødselsdag, sagde vi, prøv at høre, øh, vi er sådan set parat til at prøve at se, om vi kan få nogle frihedsgrader, der er større end dem her, og så aftrappe licensen og, og, og finde på nogle andre måder. Altså, det er jo, det, det er jo vilkår, og det anerkender jeg kan være vanskeligt, ligesom det er, der sidder sikkert mange ud, det der tænker, wow, Derrå, øh, jeg, jeg, jeg er synes enig i vi får for lidt Det også, det er ikke, ikke for, vi skal lige ind på en anden ting, fordi noget, noget jeg måske er lidt nysgerrig i forhold til, det er altså du har jo selv kaldt den her Radio 427, det er også kendt som FM4. Du har talt om den overregulerede FM4 licens. Det skriver du i dit indlæg. Hvad, vil du afvise at I kunne finde på i JP Politikens Hus og, og byde på, på, på den her FM4 licens og frem, dem bliver sendt i udbud igen, Fordi så vil du jo stå med en sammenblanding, af eller hvad kan man sige, underlagt præcis de samme krav som Ramskov gør nu, ikke? Det er et rigtig godt spørgsmål, du Jeg tror også, at Jørgen vil være noget interesseret i mit svar på netop det spørgsmål. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi overvejede faktisk at søge øh, tilbage i. Jeg kan ikke huske, hvad det var 2007. Eller 2011. 2010 skulle man søge tilbage. Det blev starten, gang, ja. Ja, ja. Og der afstod det faktisk, fordi vi mente, at den regulering, der lå låste grunden for den licens, I nu på, den var for detaljeret. Der var for meget detaljstyring fra Kulturministeriets side. Og det er netop det, der er grunden til, at jeg råber vagt i gevær nu, fordi nu vil man sådan set udbredt model, Man taler om, at man vil oprette... Både endnu en kanal, radiokanal, der så at sige er bygget på den samme model, altså en offentlig koncession og en tv-kanal. Jeg vil synes, det var ulykkeligt, at vi fik mere af den slags, fordi øh, til jeres overraskelse, så synes jeg faktisk, at vi er et forlige spormode, som har behov for, at der også er et statsmedie. Jeg Men kan det, faktisk godt... Også... De også... Var et for det et ja eller et nej til Mikkel Andersens spørgsmål? Det var et forsøg for at tale udenom det Ja, det fornemmede Ja, det er, ja. Ja, det er, er godt. Også... Ja, det er Jeg vil sige, det vil Men falde vi os... Men med viden og indsigt. Det er nemlig det, vi har. Vi er... Nej, det her. Jeg vil sige, det vil ikke falde os naturligt at være statens tjener. Altså, vi mener ikke, at vi er sat i verden som et frit mediehus for at gå ind og løse opgaver for staten. Vi mener, at vores opgave er at kontrollere staten. Så jeg ja, vil ja, spørge på en anden måde. Hvis det, der bliver udbudsbetingelsen, er, at Radio 24 eller hvad den det nye øh, FM4, så indkommer til at hede, skal ligge i Aarhus, kan øh, JP Politikkens hus leve med det? At den kommer til at ligge i Aarhus? Er det et krav, at den skal ligge i Aarhus? Altså, det vil vi jo ikke blande os i, øh, om vi vil søge den. Det synes jeg som sagt, det er svært for mig at se, at vi skulle være et mediehus, ja, og, og også, øh, der vil være interesseret i at tjene ja. staten på den måde. Men også fordi du, du kritiserer jo meget det her med, at Radio 24 eventuelt skulle begynde at sende reklamer. Det virker som om, det er tydeligvis noget, du, du, du i hvert fald synes er problematisk i dit indlæg. Og det kan man jo sige, det er jo det, som politikerne har smidt på bordet for indeværende. Så man kan sige, det vil være en lidt underlig situation, at du på en gang står og kritiserer det her, og at I på et senere tidspunkt vil komme med et bud på det, det vil ikke det? Vil jeg give dig fuldstændig ret i, det? Jørgen Ramskov, du havde en kommentar tidligere. Ja, den har jeg faktisk glemt, fordi jeg blev så betalt over, at de kunne holde fast i, i, i, i, i spørgsmålet. Jamen altså, det som, det, som er afgørende med, med, med det her, det er jo altså, at der ikke er en direkte indblanding. Jeg synes så, som, som Stig også rigtig skriver, jeg synes, det her medieforlig er skidt. Jeg synes, at jo flere små puljer der er, jeg er tilhænger af størrelser, og det vil sige, at jeg er tilhænger af stærkt det af... Det, det er, som har en vis størrelse, fordi det er det, der garanterer, at man kan modstå. Vi ligger øh, på kanten, øh, der der når politikere, både i medier og andre steder, læner sig ind over, så skal man da krit skående for at stå fast, for det, det sker. Og derfor er jeg da ligesom stigt bekymret over, at nu kommer der, jeg tror som sagt, seks små puljer, hvor nogen skal sidde og vurdere, at det er et godt forslag, at det er et godt forslag. Det synes jeg er en regel debat, og derfor synes jeg, jeg går ind for noget mediestøtte, men i store Klumper. Det blev det sidste ord i den her debat. Tusind tak, fordi du kom. Jørgen Ramskov, direktør for det hele her på Radio 24 7, og også Stig Øreskov, direktør for JP Politikkens Hus. Det var Radio 24-7's Q&A for den her uge. Mit navn det er Mikkel Andersen ved siden af mig stå. Henrik Kvartrup i teknikken, der sad som sædvanlig, Kasper Rigsgaard. Tak, fordi I lyttede med.